مرزا غلام قادیانی یو دعو ده هم کړي و چې ز امام مهدی علیه رضواني دا د روجنه دعوې او خلق وزان پر سیروان او بیاي خلق انتر به حدا او رسم چې کافیرانه کا, کا د اسلام نه نو امام مہدی بصوت و دې پہچان ډېر ضروری دی چې سړی په جن شي امام مہدی بصوت وي امام مہدی نامه به محمد وي د والد ز ابنامه به عبد الله د مرزا نامه محمد نوانی ابن ابن عبد الله وي امام مہدی علیه رضوان با اعلی رسول کې پیدا کیږي یعنی د نبی کریم صلی الله علیه و وسلم و اولاد کې و پیدا کیږي مرزا علوم قاضی یعنی رسول کې نړۍ پیدا شوه بل امام مهدی علیہ رضوان با په مدینه منوره کې کی پیدا کیږي مرزا علم کاجانی په هندستان کې پیدا شوه د امام مهدی علیہ رضوان تنديب کولوي او کوزه به اوږده وی غټه مرزا علم کاجانی کې دا نه خلیشته امام مهدی علیہ دی دېو مسلمانان به خپل امیر جوړی په مسجد الحرام کې به او سر بیعت کوي او مرزا غلام قادیانی سره مسلمانانو بیعت نه کړې بیا چې له بیعت وشل امام مهدی علیه رضوان مقابله د پاره د شان نه یو لغړک د وزيږه به الله پاک پنځمه لار کې پزماکه کې خافت دي مرزا غلام قادیانی د مقابلی د پاره د شام کوم لغړک نه راوتې او نه پزماکه کې ورک شوې ده د امام مهدی علیه رضوان یو نه خدادش د کاف ایرانو سره ډیر مقابله کوي او اله واخ کیبد اسلام د سر بلنده لپاره او مسلمانان د ظلم نه د اخلاصولو لپاره کاف ایرانو سره ډیر مقابله کوي منځه اولان تاجیا نه د هندوستان کې د کاف ایرانو د انګریزانو ایجنټو بل نه نه د امام مهدی علیه رضوان د چ د دغه وخت کې بددجال وروزي مرزا غلام قادیانی په وخت کې ددجال وروڼه او د امام مهدی علیه رضوان بلنه خزا د چ دیوه دجال سره مقابله کې هم شریفي مرزا غلام قادیانی دجال سره مقابله کې شریک نو د دغه وخت کې دجال راوته هم نمظهر شوی بل انا حدا امام مهدی علیه رضوان د شه د دا ملاقات با سیدنا عیسی علیه السلام سره کیږي مرزا غلام قادیانی ملاقات سیدنا عیسی علیه السلام سره د نشمه انو دا مرزا غلام قادیانی د د روح او داسه نور رسلکت دا مهدیت او او کی خلق ملاقاتي مسلمانانو لدا بکالدي چې امام مهدی علیه رضوان او پی چې د رسول دا, دا نه خسته دي دغه نه چې کوم غړی غړی ذکر شوی د پوزیشن کې کی کوم ډول پرکار